і рушниці з набоями від вартових. Вибігаємо. Бачу, що Грабарчук зі своїми козаками атакує ручними гранатами партер будинку комісаріату. Як виявилося, там ночувало 120 червоноармійців з охоронного батальйону. Коли вони почули стріли, збудилися і хотіли вибігти у двір. Пугач і Грабарчук обстріляли вікна, опісля кинули кілька гранат. Охоронники полягали на підлогу, і ніхто з них більше не показував носа на двір. У стайні біля комісаріату осідлали ми 12 верхових коней Козаки привели ще 8 коней Тут трапився прикрий випадок Козак із Київщини зустрів біля заїзду свого таки козака Хто йде? Большевик? Большевик, відповів той, у кого запитували Тоді козак стрілив і важко поранив свого товариша Ранений в чоло і цей з простреленим лівим плечем Це поки що всі наші втрати Треба залишати місто Вскакує на коня. Вертається козак Мандзюк і повідомляє, що в часі стрілянини тамбовці почали вибігати з хат. Він їх обстріляв, і вони в білизні втекли до села Миколинців. Ще Мандзюк не скінчив, аж тут надбігає якийсь большевик у довій шинелі. В його руках рушниця з багнетом. Він кричить "Товариші, в чому діло? Де ваш командір?» Драбуга повернувся до мене задом, підношу свою рушницю і пригладжую червоного люфою по голові. Падає, мов підрізаний стовп, пристрілює його з коня. Боротьба з окупантом мусить бути жорстокою. Ройовий швець доповів, що з в'язниці випустив дев'ятьох заарештованих за бандитизм. Дванадцятьох арештантів з льоху ЧК випустив і Грабарчук. Під час штурму повітової чекав вбиту кількох чекістів, що вартували будинок через вичайки. Здобуто 20 коней, 10 з яких передано козакам пугача. Вже благословився день. Час було збиратися в дорогу. Перед самим виїздом київці звернулися до Орла з проханням дозволити дістати тютюну. Добре, але за готівку. Відповів отаман і доручив Мандзюку, який добре знав усі крамниці в місті, зібрати гроші і купити 10 фунтів тютюну. Єврей довго не відчиняв двері своєї крамниці, але мусив. Більше до приватних помешкань ніхто не заходив. За мостом у напрямку Летичева проїхали повз встрімфальному браму з написом «Прилітарії всіх стран, трансу» Над написом висіла велика п'ятикутна червона зірка – один з козаків пожартував, що це, мовляв, так для їхньої зустрічі готувалися. Отаман наказав рознести цю арку. Під загальний сміх завдання було виконане. Забезпечившись на всі боки, спокійно рушили у бік Сахнівецьких лісів. По дорозі заїхали до літенецького майдану, погодували у селян людей і коней, по сніданку вирушили з села, на постій зупинились у Дяківецькому лісі. Козаки весь час обговорювали події минулої ночі. Очевидно, те саме робили і вціліли літинські комунари. Без сумніву, 1 травня 1921 року вони запам'ятають надовго. Отаман Пугач Під час постою Орел довго розмовляв з Пугачем. Був це мужчина років 27, згадував Гальчевський. Чорнявий, вродливий і добре збудований. Розумом не грішив. Балакати з домішкою демагогії вмів переконливо, хоч не все говорив, як мені здавалося, правду, заховався з гідністю. Справжнє його прізвище було Григорій Кравченко. Він стверджував, що у царській армії дослужився до штаб капітана. Київці побоювалися свого отамана, але не були до нього прив'язані, не відчували його морального авторитету. Звертала увагу на себе амбітність та хвороблива хвалькуватість Бердичівського Тамана. Так він безапеляційно заявляв, що у нього є до 15 тисяч добре озброєних козаків. Коли б, мовляв, на Поділлі була б хоч половина цієї кількості, то можна було розпочати широке повстання. Орел зауважив, кілька тисяч повстанців знайшлось би також і в нас – але на здоровий розум повстання на ширшу мірку не матиме успіху в багатьох причинах. По-перше, не маємо підтримки зовні. По-друге, не бачу провідної еліти, старшин та інтелігентів. По-третє, селянська маса нам сприяє, але запал її солом'яний. Швидко захоплюється та ще швидше гасне. Пугач розкритикував Гальчевського за надто песимістичні погляди і запросив їхати з ним на Київщину, щоб особисто переконатися, що він, Пугач Кравченко, правду говорить.